Якби була міліціонером, то попросила б пред'явити документи. Він начебто не порушував громадського спокою. «В якійсь мірі порушував», – відповіла Фаїна Яківна з багатозначністю, до якої любила вдаватися і яка мені не подобалася. Телефон замінив багатьом людям живе спілкування. Апарат, що має колір добре розведеної кави з молоком, стоїть у моєму узголов'ї». Коли лунає дзвінок, я, лежачи на дивані, автоматичним рухом знімаю трубку. Власне, можна сказати, що ми з телефонним апаратом складаємо двоєдину істоту. У міфічну старовину були кентаври – істота з головою і тулубом людини, і кінським крупом на струнких і безвідмовних кінських ногах. В наш час – час електроніки, кібернетики, генетики, польотів у космос – Природно утворився інший симбіоз. Наприклад, поєднання людини і телевізора або ж поєднання людини і телефону, не знаю, як би можна назвати таку істоту, одним словом, телефономаном чи телефонозавром, телефонозавр, мабуть, лучить більше, бо ставить це поняття в близький ряд із такими поняттями, як динозавр, плезіозавр не даючи аромату вічності, тривалості в часі. Отже, я належу до часа таких телефонозаврів, які вже навряд чи стануть коли-небудь вихопними. Щойно я війшла до квартири, щойно поклала на кухні цилофановий кульок із грибами і заставила на підвіконні жовте листя і калину, як задзвонив телефон. Телефон не те, що кликав, а наказував підійти я ніколи чомусь не могла не скоритися його владному тону. Зігнорувати телефонний дзвінок для мене майже рівнозначно тому, якби я зігнорувала прохання сусідки чи співробітниці, пропустивши повзвуха. Жанно, слухай, моє серденько, затуркотів по голубиному голос Фаїни Яківни. Так наче в цю мить вона була десь не на краю міста, а довірливо схилялася на моє плече. Я здогадувалася, що Борис чекатиме у скверику навпроти будинку. Може собі уявити? У новому костюмі, імпортному, замість окулярів пенсне, з квітами, букетом білих айстер. Скільки раніше зустрічалися, ніколи не приходив з квітами, хіба що торік на мій день народження, дістав Оксамитові Троянди. «Добре, що я повелася з ним рішуче. Чим менше ти любиш мужчину, тим більше він любить тебе». Видно, знову посварився зі своєю алочкою. Він завжди тільки посвариться і відразу біжить під моє крильце. Айстрія взяла, гордо вислухала, стримано поспівчувала, а за не пустила й ногою. «Він мужчина чи ганчірка?» – каже, що любить мене, а живе з нею законною, доки так можна Знаєш, Жанно, мені вже не 18 і навіть не 28, щоб подобалась така ситуація Мені треба думати про життя всерйоз Я перед Борисом сповідалася не раз, він згоджується Але всі мужчини такі безвольні і законна алочка в'є вірювки з нього В голосі Фаїни Яківни чуються голубині переливи Зараз вона веде свій ліричний репортаж по гарячих слідах події, а якби могла вести безпосередньо в ефір, бо так любить звірятися мені в усьому по телефону. Вона теж складає з телефоном двоєдину істоту. Вона теж телефонозавр. Мені відомі всі подробиці її стосунків з Борисом Радзієвським. Колись вони мали романтичний початок, знайомство під час відпустки в Криму. Вечірні та нічні прогулянки по морському узбережжю, поїздки в Бахчисарай, ластівчини гніздо на водоспад суксу, Проте вся романтика з часом розвіюється. Жодному з них не вистачає мужності обірвати історію любові, в якій вже давно більше від інерції, від нав'язливої звички, ніж від справжнього почуття. Зараз Фаїна Яківна, довівши до кінця розповідь про зустріч у скверику, зітхне. В трубці чується зітхання. Далі, погомонівши про способи приготування грибів, ми прощаємося. Хоча я зовсім не певна, що одній із нас на сон грядущий і ще не захочеться обмінятися телефонною розмовою. З приводу чи без приводу.